Andalusan Andalusan Andalusan Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وعلى ومن تبعهم بإخسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الذين آمنوا تقول الله حق التقات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أهل الذين آمنوا تقول الله وقولوا قونا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما عباد فإن خير الحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة nastavljamo sa serijalom historijskog predavanja o krstaškim ili križarskim ratovima koji su vođeni u početku radi oslobađanja Kudsa ili Jeruzalema i kako bi se oslobodio Kabor Ise alaihisselam Da bi se poslije, znači govorimo o temi koja je, koja se toliko često spominje i spominja, znači najaktuelnija, najbitnija stvar koja se desila u srednjem vijeku su križarski ratovi koji su trebali 200 godina. O toj temi se dan danas priča, piše u knjigama, ima raznorazne razne asociacije, konotacije i ko ne poznaje, taj dio smatra se u neku ruku kao nepismen, neobrazovan u, u nekoj općoj historiji. Govorimo, znači, o ratovima o kojim čak i historičari imaju određeno razilaženje, križarski ratovi ili krstaški ratovi. Kad su oni vođeni, proti koga su vođeni, ko je sve učestvoval u tome? Pa jedni od historičara smatruje da su krstaški ratovi svi ratovi u kojima su suprostavljene strane bili kršćani i muslimani u što ulazi, znači, i oslobađanje, odnosno osvajanje, zauzimanje Sicilije, vraćanje Sicilije u njihove ruke i endelu sa Španije, te takozvane španske rekontkviste. Druga skupina, istoričak, smatra da osvajaju kristalške je samo ono što se desilo uh, sla, kada je papa poslao vojsku iz Evrope uh, da oslobodi Jerusalim, odnosno Kuc i druga kraljica koja su, ili kako je zovu, baronije, kako su ju spostali tam Treća skupina smatra do stvari krsaški ratovi su uh, svi oni ratovi u kojima kršani vode rat proti muslimana da vrate ono što su muslimani njima uzeli. Znači sve što su muslimani uh, sa dolaskom islama uzeli. I nakon toga kršćani uh, vraćali te, te ta osvojena mjesta ulaze u krstaške ratove. Tako da obrajaju znači sve sve ono što, su, što je palo mosimanskog rukav prije toga bilo pod podlašu kršćana. Svejedno znači uh, bizantijskog carstva ili uh, istočnog ili zapadnog rimskog carstva <clears throat> koji je prihvatio kršćanstvo naravno. Dok recimo četvrta skupina, historiča smatra krštaški ratove da se neogračaravaju samo na muslimane, nego da su krštaški ili krštaški ratovo vođeni i protiv nemuslimana, kao što je imao primjer najklasični, što su bili vođeni križarski ratovi protiv Bogumila u Bosni, u Ugarskoj, u Češkoj, u Francuskoj, protiv raznoraznih skupina heretički po crkvi koje su, su oni proglasili da su heretici. U svak sučaj, znači, mi govorimo ovdje o, o onom ratu, tako smo nagovijesili na, na da govorimo o križavskim ratovima, gdje većina istorča na tom stavu, da u stvari one su počeli 1995. godine po, po Miladiju, koji je pokrenuo papa Urban II. Eh, odazivajući se na poziv eh, Alekseja ili Aleksisa, eh, Bizantijskog cara iz Istambula današnjeg Carigrada, odezivajući na njegov poziv i, i, i druge povode koje su spomenuli, koje su najbitniji, oni četiri. E, iako je prije Urbana, pape Urbana drugog, e, ideja o krstaški ratovima krenula od pape Grgura sedmog, gdje on imao ideje, zapisivao i slao, čak pet puta je slao pisma u evropskim vladarima da pokrenu, da pokrenu borbu protiv muslimana u, na istoku. Ti krstaški ratovi, znači oni traju od e, 1095. do 1291. kada pada gra, zadnji grad Akra. Kada se zvanično tetira u da je da su prestali krstaški ratovi, iako neki istoričari smatraju da svarke krstaški ratovi nisu prestali sa time, nego da su preseljena na druga mjesta, čak ima i istoričari koji kažu da krstaški ratovi prekinu za ostalje 1798. godini. Kada je nestao ovaj Red hospitalaca radovi njihovi o kojima ćemo spomenuti posle inshallah. Ovo sam navodim kao jedan uvodil da se podsjetimo o čemu govorimo jer je prođe više vremena ka prođe više vremena od, od onih tema prošlih što smo govorili. Mi smo govorili prošli put znači o a, prvom krstaškom pohodu i a, tada smo spomenuli a, i nagovještavali već nekoliko puta o tome da ono što mi danas nazivamo križarski krstaški ratovi da se to tada nije nazivalo tako nego su zvali svetim ratom ili se zvali uh, uh, križarskim vojnim pohodom i ili slično lično neki nazivi u tom kontekstu lju, ili ljudi koji su nosili krst ili križ na sebi jer to bilo njihovo obilježje da su imali da su imali crveni križ od platna napravljen uh, a tek u 19. stoljeću počeci se izraz krstarski križarski ratovi kod historičara Uh, što se redova, da odmah nagradacimo, jer će oni nastati nakon što su, nakon prvog kristalškog pohoda, kada su zauzile ova mjesta koje su zauzile, pa što smo govorili, podsjećamo, uh, nastaju uh, ti takozvani uh, red, redovi, odnosno uh, viteški nekakvi redovi, odnosno organizovani uh, vojni redovi, koji su imali određene ciljeve nakon što su zauzili mjesta koje su napravili, na koje su napravili. Od tih redova Uh, naravno misli se ode, kad kažem redom, misli se da te ratnike, vitezove, kak su on sebe zvali, obučene vojnike. Uh, imamo dva koja se posebno isjeću, to su templari, koji također, pojam koji je toliko raširani, toliko često se spominje i navodi u knjigama, da, da je neki pojam koji bi trebao svaki, svaki čovjek koji imali da poznaje, uh, templari, a drugi su, su bili rijed hospitalaca. Prije to, prvi su nasvali hospitalci, Oni su se bavili uglavnom ono što je vezano za medicinu i njegu bolesnika. Tako da su oni kao postali uzori, uzor, uzori uh, savrenu, uh, ono što su radili u srednjem vijeku kao savremenu načinu njege bolesnika, oni su kao postali uzorija. Uh, to je bilo njihova, znači njihova uloga, dok sa druge strane su templari uh, koji su nazvani po, prema uh, Salomonom ili Solomonom hramu, 1999. su formirani, kad, znači kad je, kad je zauzit kuc, e, navodno, on to pišu u svih knjiga, da njih karakteriše osobina da su bili, da su bili siromašni, čisti i poslušni. To je bio kao strogo vojni rijed. A istina u stvaru, da su bili da su bili jako bogati. Među najbogatijim ljudima u srednje Evropi su bili stvar templari zajedno sa crkvom njihov prepoznatljiv simbol a, kod, kod a, templara, njihova uloga bilo u stvari da štite, da štite hodočasnike u oni koji su išli iz Evrope išli u, u islamski svijet u osvojena mjesta koju su križari osvojili njihova bila uloga znači da čuvaju te hodočasnike ili ljude koji su dolazili koji su putovali a, u, na istok u osvojena mjesta u osvojena mjesta Bili su prepoznatni po tome što su nosili bilo odjeću sa crvenim križom od platna napravljeni na sebi. I zbog toga se i kristasni križari između ostalog zovu križari. Kristasni što su nosili taj krist na sebi bili su prepoznatni tome. I na nekim mjesima spomnije i da bio treći, ovaj, treći taj viteški red takozvani teutonci uglavnom veže za, za, njemač, za njemački narod njemački viteški red s da njegova uloga je došla tek poslije Uh, koji je nastao u 1189. godine dosta poslije, znači, nakon skoro stotinu godina, nastao poslije i njihova ulaga nije toliko bila značana u arabskom svijetu, koliko u drugim kao se, kao se kad su uh, muslimani istijeli krstaše, oni su ošli onda na Baltik, na druga mjesta i širili tamo kršćanstvo i tako dalje, ali su bili vezani, znači, ideja uh, križarskih ratova je ono što ih je nosila. Znači, osnovno obilježje uh, križara koji su učestvali u, u križarskim ratovima je to da su nosili platneni križ na sebi. I zaista su o tom bili prepoznatljivi. Znači, svoje odjeći su o to imali. E, dvije, oni su imali neke, nekakve dvije, dvije privilegije koji su ih, su ih e, posticali da idu u križarski ratov. Mislimo kod običnih ljudi. Kod običnih ljudi, znači, prva privilegija je bilo to da, da je crkva garantovala da će štititi njihovu porodicu, da će im dati zaštitu i da će štititi. A druga privilegija... To je od, od početka naglašeno, a to je da, da se svim, onim, svim onima koji će su križanske ratove, da im se opraštaju grijesi, da su im opustili grijesi. Samim učešćom i u, u, u, u tim ratovima. Dok imamo sa druge strane plemići koji su, znači ona, druge, bolje stojeća kasta ljudi, plemići, uglavnom su posticalni oni koji, koji su bili iz plemičke porodice, ali nisu imali metka, nisu imali, nisu imali svoj neki udio sa strane, znači, vlasti ili, ili ekonomski, materijalni, pa su bili posticani da idu na ta mjesta kako bi tamo sebi zauzeli određena mjesta i uspostavili svoja kraljevstva, gradove itd. I što su i radili, znači, to je njima bio glavni posticaj. Naravno, najbitnija svojore da naglasimo, znači, da, da se za cijelo vrijeme svato smatra u toku početalo kra kraksaških ratova da je vrhovni vođaj, i zapovjednik bio i organizator i posredkivač bio niko ni manje ni više nego papao. U svim kraksaškim ratovima znači papao je bio vrhovni organizator onaj koji je održavao pohode, posilao na pohode, organizovao ih, predlagao sredstva, metode i tako dalje. I naravno, išlo je to pod plaštom potlašom toga da je to sve pod Božijom voljom i pod Božijom naredbom, što znači da je direktno vezano za, za te vjerske cilje. Naravno, papin osnovni cilj je bio u stvari vlast i prevlast nad, na, i nad Evropom i nad zapadnim mjestima. Prvi križarski pohod, ili, i ratni smo njega prašli put prepričali, kako je, na koji način je to teklo, kako je prvo krenula ona pohod oni obični ljudi koji je predvodio Petar, pustinjak i kako su oni završili svi nakon kad što su došli do, do do Carigrada pa kad je prebacio Aleksej, ili Aleksej kad je prebacio u, na u Malu Aziju da su prvo u prvom susretu sa seldžukskom vojskom da su bili svi poraženi i pobijeni. Da su doživjeli je krah i neuspje. Dok poslije kada dolaze četiri vojske poslije toga koji su predvodili evropski nekakvi grofovi, lordovi, šta ja znam, baruni koji su titule imali plemići, znači plemići su i vodili Dolazi kao četiri, sa četiri vojske su došli i esklopili su dogovor sa, sa carem iz Carigrada, kraljem iz Carigrada, esklopili dogo, do, su dogovor da će ih on pomagati materialno, a da će on njemu zauznat vraćati zemlje koje, koje, koje oni zauzma, prije su bile pod, pod bizantijskom vlašu. Uglavnom, to se naravno nije desilo. Nakon toga, e, znači, krstaši ulazuju i dobijaju prvu, prvi grad, zauzimaju Nikaju, Niseju ili Niceju, zauzmaju taj prvi grad, E, pričali smo na koji način, poslije toga odlazi, zauzimaju, imao se još jednu bitku značajnu, koju, gdje sporažuje se azeđučku vojsku, od čega se azeđučka vojska više nije uporavila u Maloj Aziji. Da bi poslije toga zauzili Antiohiju, e, Antio, prije, prije Antiohije narodna otišli su i zauzili Edesu ili, ili na arapskom Arruha. I e, poslije, znači, znači uzijeli dva grada od, ko, ko, od koji se formirali kakve dvije državice mali. Poslije toga odlaze u Kuc i zauzimaju Kuc 1099. godine, na putu do Kuca su zauzili nekoliko gradova ili se sami grad odpredali. Poslije toga, nakon 10. godina, nakon 10 godina, zauzimaju i Tripoli, Tarablos na arapskom. Tako da su imali, znači, ta četiri grada, osno četiri, e, e, četiri državice i ja sam odetom što da na, naslijskam ovdje, znači imate Antiohiju kao jedna, jedna oblast, Tripoli, ima Kuc koji je bio najveća, nazvalo se nju da je kraljevina, dok su ostala mjesta kao grofovije bile. E, znači imamo Edesu, Antiohiju, Tripoli i Kuc. To su gradovi koji su bili u njihovom, u, u, u, u rukama, znači križara. E, to je ono što su ono najviše osvojili što a, gdje su najviše doprili sa svojim sa svojim križarskim ratom i stvar najbolji uspjehe, u stvari jes bio u prvom pohodu. U prvom pohodu, a prošli put smo spomenuli da je da je prvi pohod izazvao veliki šok kod muslimana. Da je to bilo neverovatno iznenađenje. A, pogotovo ono što je što je na radu semane. Govorili smo razloz zašto su muslimani da, doživjeli takav poraz, kako su oni uspjeli da prodru u muslimanske zemlje i tako dalje, govorili smo o tim detaljima. ali ono što su najviše a, šokiralo muslimansko svita ta a, ta utivljaštvo i krvoločnost tih ljudi koji su došli, gdje muslimani nisu mogli da vjeruju da mogu poslati takvi ljudi, da imaju, mogu biti tako po prirodi, da da uživaju u krvi, ubijanju. Ne samo vojnika, nego žena i djeci i sve što i stane. I ne samo muslimana, nego i kršćana i židova, kršćana iz, sa istoka. I kršćana i židovi i protjerali i ubijali. <kuh> Dovoljan je opis njihovog istorčara koji je, koji je bio tamo boravio kada ono opisuje šta su uradili, kako se ponašali nakon zauzimanja kuca Jerusalema. Kaže on, pročitamo, to je jako zanimljivo, njego, njegova izjava. Kaže on, bilo je prekrasno zagledati. Kad ušli, počeli dobijaju. Kaže, neki od naših ljudi, a to su kaži činili iz milosrđa, rezali su glave naših neprijatelja. Drugi su ih gažali strelama, kako bi pali stornjeva. Ostali su ih duže mučili tako što bi ih bacili u vatru. Gomile glava, ruku i stopala su se mogle vidjeti na ulicama grada. Trebalo se probijati kroz tijela ljudi i konja ali to nije bilo ništa u usporedi s onim što se desilo u Salomanovom hramu. Ljudi su hodali u krvi koja im je bila do koljena. Zaista to je bio pravedan i graciozan prizor pravde Božije. Jer ovo mjesto treba biti napunjeno krvlju nevjednika, predugo je trpilo njihovo bogohuljenje. Grade bio pun lešejeva i krve. Znači, da dovolj, dovoljno nas ove riječi da pokaže znači krvoločnost i prirodu tih ljudi tu nevratna stvar, to nevratna stvarno, to istoko da su naoko polživotnja da da da u in stvarma da tako stvar opisuju i da i još da, to, da je to božja pravda i da je to ono je li, što se traži od nje. <hums> nakon ovoga znači sad idemo govorimo o, o tome kako je došlo u stvar do drugog križarskog pohoda odnosno šta su uradili šta su to uradili križari Nakon što što su zauzili kuc. Naravno, već na prvi put spomenuo, znači da je kod musmana se desilo jedna vrsta izdajništva, okretanja leđa, bavljenja, svaki grad imao svog namisnika, svako se zabavio sobom i čuvao svoje interese. Jedni drugima nisu pomagali, osim rijetkim slučajama i to nije bilo koristi. Nema sumnje da je takvo stanje kod muslimana zahtjevalo nekakav reformu, preporod, nešto da se desi, osvještavanje, da se probudi iz zna. I naravno da je i ovo trebalo probuditi, znači takav pokolj, uh, tako da uleti nekakva vojska u srce muslimanskog svijeta, to je nevratna stvar. <clears throat> I, uh, a naravno, su protostrani kod križara, kod Kršana, ova ova stvari proizvalu što su radili, znači proizvela je veliko zadovoljstvo. Naći on su ostvarili cilj, oni su krenuli da uzmu Kuts Jerusalim iz Audžilska. Ismatrao se da je to u stvari da im on tu tako da im nebo pomaže, da je nebo iznad i nebo im pomaže, misle na na Boga. Da je Bog sa njima, da im Bog pomaže, al to je tako znači da ostvari, ostvarili, znači to je oni nisu očekivali, jesu imali namjeru, al nisu baš tako očekivali. E, malo ljudi koji je uspelo da da pobjegne iz kuca iz Jerusalima. Rekli smo tamo da spominju da je, da je pobijeno u nekim izvorima 70.000 ljudi, u drugim izvorima 100.000 ljudi. A, a, naravno nije to jedino mjesto gdje je toliko ljudi pobijeno. Prije toga je pobijeno u gradu Marratu, No Man, isto također 100.000 ljudi gdje koji su predali, koji su pobijeni. A, skupina koja je uspjela da pobjegne uputla se prema, prema Damasku. I ponijeli su sa sobom Uh, uspio se da uzmu iz iz Mešed Al-Aksa uspio se da uzmu Mushaf od Osmana radijallahu tako tvrdi da je to bio Mushaf od Osmana radijallahu anhu i uh, htjeli su da ga zaškio da ponesu grupa konila sasobom i otišli su u, da, uh, u Damask kad su došli u, da, uh, u Damask uh, otišli su kod nekih učenjaka prve su no kod uh, Zejnudina Heravija koji je bio od velike učenjaka od toga doba. I e, pojasniti šta se desilo, kako je to prvoprliče bilo i na koji način se to križari izveli. Tako da je e, e, učenjak Herevi automatski se organizoval, krenuo sa grupom i otišao u Bagdad. Zašto Bagdad? Zato što je Bagdad bio je glavni grad muslimanske družbe, odnosno centar hilafeta. U toga doba je bio abasijski hilafet, da dobro znate. Ali ovdje je zanimljiva stvar ovaj, mi danas kažemo, jel, muslimani su slabi, musliman doživljava je zato što nema je halife, što je ukinut hilafet 1924. godine i tako dalje. A vidite ovog, ovo šta se desilo u muslimanskom svijetu, kriđarskovi ratu, to je poslije Tatar, kad su došli, usvojili Bagdad i unišli i poboljili oko dva miliona ljudi i samu halifu obili. Što znači, postojanje halife nije garant blagostanja i, i, i zašite muslimanima. Znači to, to kosanja, misli tako ako dođe halifos, postoji s hilafet, e, onda smo mirni i ovaj, treba leći ovaj, noga preko noge i to je to, jel? Taj se vara, jel? To nije tačno, znači ovo je klasični primjer znači toga da je bio hilafet, a šta se desilo muslimanima i to, to nije... O, ovo što se njima dešavalo u mnogim drugim mjestima se tako nešto nije dešavalo mimo halifi i bez halifi. <clears throat> I odšao učenjak uh, Zainuddin Haravi, u Bagdad, je htio da se sretni sa halifom i spriječili ga, kažu, ne možeš. Ko su ti da ti da se sretni sa halifom? <clears throat> znači, nisu bilo lahko stres, kao što danas ne možete otići, sreste sa ljudima koji su na nekim funkcijama. Ne samo sa, ko je predsjednje država, ne možeš sa ovim običnim ministrima. E, I onda je ono bio pribjeg, je tako spominjanje, koliko je to tačno, la zna najbolje, pribjeg je metodu kako bi došlo da razgovara sa, sa halifom, Pa je osmislio nekakav način, to je baš bio Ramazan, kad je on otišao tamo, bio mjesec Ramazana i a, otišao je, u, u pol dana je sjeo u meščit za vrijeme namaza, donio sebi hrane, otvorio hranu i počeo da jede hranu. U pol Ramazana. Ljudi kad su to vidjeli, zato, reakcija muslimana, hej, halo, Ramazan, sve tu s Ramazana, gdje ćeš jes, ba još u meščit došlo, jel, da se makar sakrivi, jel? do voja de <glede> što će zborni rezordi stražu a uglavnom bio je uglavnom u džamiji najveće u džamiji koju, u koju ima ovaj vojska zaštita od halife šta će pokpiga vojska i, i pokpiga i, i sad ne bil's ne kako da se kazni kako da se kazni osoba koja je ne oni su on da zala normal ljudi koji su to radle nisu znal da je on, da je on učenjak i Uglavnom, njegova namera njegov je uspjela da su ga, na osnovu to gesta, odeli pred halifom. Da, da on sa njim porazgovarao, stvar da mu odredi e, kaznu. Šta je, što, što je to radio? Da ne mi neko da soseo ne dobro se kaže, he, kako mogu mogo za Ramazan da ide, kako mogu mogo za Ramazan da ide? Pamu safer, putnik, jeste. Ono što je sporno, šta je sporno, znači, na javnom mjestu da jede. to je sporno, a njegov cilj bio baš to, jel? da zove takvu rekciju, drugačije nije mogao da dođe, dođe halifi. Uglavnom, odveli su halifi, i kada je ošao kod halifi, a tada je bio halifa Mustadhir, kada je ošao kod njeg, rekao mu ono je, on je poznate riječ, prenosi prenosio mnogim knjigama, kaže, entum, te stemti une, bojhwanukum, juqtelun, kaže, vi ovdje uživate. A muslimani tad, znači, bili su on, onaj, Bašu Balgostanju. Uživao s pitanjem Dunjalka, to opće poznata stvar. Kaže vi ovdje uživate, u ejranu komjktalun fišam, a kaže vaša braća u Šamu. U Šamu mislimo u Palestini, dilu Širije današnji. Kaže oni oni oni njih oni se ubijaju, oni ubijaju. Kaže a i tu kaže rukama križara kršćana. I još mu spomenu druge stvari uh, u smislu toga šta se dešava po pitanju pobijeni, koliko je pobijeno, koliko je žena uh, odvedena u roblje djece i tako dalje. I ono pogotovo obis kusa šta se desi kusa jer č, ono lično čuo od onih koji su uspjeli pobjeći iz kuca šta se desilo. I uh, sad šta je bilo uh, ovaj čenjak je očekivo da, da će halifa el, uh, pokrenuti nešto, da će vratiti nešto da se promili stanje. Međutim, pravo stanje bilo tako da halifa tadašnji, on je bio, imao položaj halife, imao titul. Znači, stvarno vlast nije bilo u njegovim rukama, apsolutno. Znači, on je bio kao, neka, kao neki uh, uh, lik, paravan, da je on halifa, a u njegovo ime neko drugi vlada i ne pita ga ništa poponašao. Znači, seljučici su prije toga na 50 godina, seljučici su tada preuzeli, preuzeli kontrolu nad abasijskim hilafetom u većini mjesta. Tako da, znači, halifa u stvari ni mogu ništa, osim ono dana što mi imamo što se dešava u Palestini, ono, ovi ljubomorni od muslimanskih zemalja, ono, podu, kaže pa nije to lijepo, nije lijepo što je toliko ubijate, što i tako ubijate. Možete malo i ministovije i tako, znači, ništa nije mogo osim da i utješi, da kaže ko je lijepo riječ, da se razžalosti i da mu bude krivo i tako dalje. Znači, praktično ni mogu stvar stvari ništa da uradi. <clears throat> Jer stvarna vlast i, uh, i moć je bila u stvari kod Selđ koji malo, malo rekao, znači, koji su prije, na 50 godina prije toga, znači, oni su preuzeli, preuzeli stvarnu vlast u Abbasijskom hilafetu. A mi znamo da su i soliđuci izgubili dio, izgubili su dio Malo Azije kad su križari došli. I protjerali. Znači, izgubili su ta mjesta. Tako da i u tim mjestima gdje su prošli križari i oni su tu bili, znači, e, nisu bili dovoljno e, organizovani, snažni i omalovažili su, znači, bilo tu jedna vid omalovažavanja križarski vojske, jer ona prva, kad je došla grupa, to je bili one obični ljudi, seljatskoj, nisu bili e, vojnosposobni i organizovani, naučeni, pa su oni pobili sve redno, pa konta i ovi ostali su, to je to, jel? Međutim, kad, su, kad je došla prava a, prava vojska, plaćanička organizovana, a e, onda je to veš bilo drugačije a onda je već bilo kasno je već bilo kasno da se zaustavi a <kuh> e, znači opet da položanja znači halifa u stvari praktično i faktično ni mogao ni mogao ništa da uradi osim su osećanje da izrazi poput današnji znači dešavanja ono u, u muslimanskom svijetu kad odeđe ne samo u Palestini, bilo koje države kad se deši dešavaju dešeno prokroproliče i masakr i tome slično maltretiranje potjerivanje genocid i tome slično Ovaj, Bezobreš što toliko muslimana, muslimanske država, zbog razjedinjenosti i zbog uh, drugih stvari koje su slične ovom što ovdje opisamo, da križarski ratova, uh, muslimani imaju snagi, ne moće niti ko plaho šta pita. Ulazi u njihove zemlje kako hoće i radim šta hoće. <hle> Sa druge strane, šta su radili križari Krstaši? Oni su nasojali na tim osvojenim mjestima uh, u te četiri, uh, četiri državice. Jedna se zvala Kraljovina, ove ostale tri nisu, znači pod, u, u Jerusalemu ili Kutsu, u Tripoli, u Antiohi i Edesi. U ta četiri mjesta oni su osnovali nekakve države i povezali su ih. U nasu da budu povezani i da napravi nekakvu grancu. E, oni su napravili jednu, u startu odmah jednu veliku grešku, uciljanu grešku, ali to je da su protjerali sve muslimane i kršćane i židove iz tih mjesta gdje se ono svojilo. I onda su upali jedna problema, to je a, da nisu imali dovoljno stanovništva. U tim mjestima koje su zauzili nisu imali dovoljno stanovništva, ne mogu popuniti. Čak u Kucu, znači, Kucu kad su, kad su ovaj, istražili svoje stanje, jednu ulicu nisu mogli naseliti. Jednu ulicu nisu mogli naseliti, a ono su ostali pobili protjerali. I onda je, znači, došlo problem to da da, da imaju potrebe za stanovništvo, sa kojim stanovništvo da uzmu, koga da vedu. Uglavnom, njihov je plan bio, tako se dogovorili, da pokrenu su kampanju dovođenja ljudi iz Evropi. I, znači, to je bilo um, osmišljeno, dogovoreno, pa su onda masovno ljudi išli iz Evropi, iz raznih država, išli su na istok da naseljavaju ova mjesta. Znači, cilj nije bio radi hodočaša sve mjesta, ali svetog mjesta, nego je cilj bio da se nastane, kao što se danas nastanju u Palestini, cilj bio da se nastane i da tu rade i žive. I ne samo to nego su križari zgradili neka nova mjesta, nova mjesta, nove nova varoši, sela, grad, gradove male i tako dalje, koje su vidjeli da njima odgovaraju da im odgovaraju zbog, odri, zbog mjesta sredini i okolnosti i tako dalje. Poput grada Bira, B2G, Brin, Remla i tako dalje, to, to, to, to su mjesta koje su oni osnovali. Dolazili su iz Južne Francuske, iz Njemačke, iz Italije, ljudi, znači obični ljudi su dolazili. A vešmo govorili o tome, znači njihove ljudi koji su dolazili, koji su postan da dolaze mimo plemića, Dolazi su kao su tamo, U svojim državama su bili obično roblje, kmetovi, a nakon što su došli ovom poslali su vlasnici imanja i zemlji. Znači jedna drastična, velika, ogromna promjena za njih. E, tako da su naselili ova mjesta, dolazu sve četiri, ova, ova četiri grada i ovo njihovo kraljestvo i ove četiri državece koje su imali. Znači ogroman dio rojstano niča se dolazio iz Evrope i naselio ova mjesta ciljima ju da naseli i tu su nastojali, znači mimo gradova da naseli okolna mjesta koje su zaozeli gdje, gdje god je plodna zemlja i ima vode izvora i rijeka ta mjesta su sebi uzeli. Poput rijeka, poput rijeka ova, El Asi, odnosno e, Oront, kako je, ili Dižle Tigris, ili ili rijeke Eufrat, odnosno e, Furat. E, oko tih e, rijeka, sve te rijeke su tu gdje su oni bili, e, oni su tu naselili ta mjesta i e, uzeli. Znači cilj je bilo da žive tu jednostavno, da zauzmu da bude njihovo mjesto gdje će živjeti. E, nakon deset godina... E, samo za, znači prvi 10 deset godina zauzeli su čitavu obalu znači u u državi Palestine današnjoj znači čitavu obalu, znači prema sve dozorne sve su te, sva to ta mjesta zauzeli. I skoro većinu. Sve je bilo u rukama. A, šta je bilo cilj za uzomenje tih mjesta, bio cilj za tih mjesta to da budu znači, blizu morske obale, a, to a, što su onda u, bili u, mogli biti u dodiru sa sa pomoći koja im je dolazla iz Južne Italije ili iz Francuske, koja im je dolazila putem mora sa brodovima. I to je bila namjera. Znači, bila im je namjera u stvari, da dobijaju pomoć, odnosno da kao navodno mogu i da dolaze odatle ljudi koji dolaze na hodačači, u stvari dolazu radi, radi trgovine i radi života na tim mjestima. To je bila znači taktika, planirana taktika. Što je zanimljivo, znači nikako se nisu ulačili u dublje teritorije muslimanskih zemalja. Znači svjesno namirno nisu ulazili u dublje teritorije znači, da krenu tamo u dubinu u današnjem Jordanu ili, ili u Siriju da uđu dublje ili jedino što su Edeso, odnosno Ruho, tu su učli i to zna se zbog čega su ušli zato što je bio tam namjesnik tada bio znači armena cijel. Pa, pa je tim razugom su otišli tamo i napravar su uzelo to mjesto. Uglavnom znači smišljeno namjerno je, znači smišljeno bilo da budu vezan za Sredozemno more kako bi kako bi dobijali je pomoć, a u stvari ta pomoć ta je dolazila uglavnom iz državica iz južne Italije, bila je prije svega ekonomske prirode jer države koje su njima slale pomoć uslovljavalo da se njima trećinu trećinu uh, uh, trgovine i imetka koja se zauzme uzme i zaradi u tim gradovima da ide da ide onom gradu koji njima pomaže. Uh, tako da je i, uh, znači čak je bio dogovor jasan tu na i kažeo jesmo mi ovaj jesmo mi kršćani ali prvo smo prvo nam interes ekonomski pa se dogovor na ekonomski znači onda nas veže kršćanstvo izbok kršćanstva to radimo. Znači uh, prvenstvo radi trgovine i radi radi imetka. U su najviše učestvali oni a, mlečani koji, tak smo i mi učili ovdje da se zovu mlečani, oni su najviše učestvali u tim pomaganjima, u pomaganjima i e, kontaktu sa, a, sa križarima koji su vodi križ, križarske ratove. A onda šta se dešava? Dešava se da, da kralj Antiohije, Tancrid, pazite, već govorimo ovdje, dešava, prolaze određeno vrijeme, oni koji su prvi došli, već neki od njih umiru. Umir pa i naslijedi neko drugi, jer već živjelo su tu skoro 200 godina. Znači, kralj, namjesnik Antiohije, Tancred, oni on krinju sa vojskom, imao namjer da zauzme Haleb. Naravno, apetiti njihovi su bili veliki, gradovi koji su bili bliži njima, vidimo znači, gdje je Antiohija, najbližin grad je bio Haleb. Kad bi zauzili Haleb, znači automatski znači, uzima jedan, jedan vrlo, a Haleb bi imao jedan utvrđen grad. Jako utvrđen grad, jako teško ga bi bilo osvojiti. I kontras od njega uzmu znači automatski i još i ostao samo Damask, da uzmu Halebe i Damask i onda su uzal znači ona najbitniji dio uh, Musibanski zemalja koji je vezan sredozemni mora koji je povezan jedan geografski povezanice sa drugim. Da su to uspeli znači jako bilo bilo teško je istjerati. I prvo što je krajnovačka znači, ino prema Halebu da uzme jer tu je bila najbliža najbliži grad prema Antiohiji. <clears throat> A onda u Halebu On da harlebi imamo imamo namjesnika po imenu muslimanskog namjesnika po imenu Ridvan za misle njegovo ponašanje on da bi danas ode treba razumjeti prirodu prirodu tih mjesta gradova svaki grad je kao zasebna bio država nisu bili nisu bili povezani ti muslimanski gradovi bili su odvojeni jedni od drugih svaki ima svoju vojsku kada su bili prije znate tipa utvrđava utvrđeni zatvoreni Šta je on radio, nije baš išlo u prilog, nije htio da, sa, da, da ratuje protiv protiv križara i da bi njih udovoljio, i čak je istoričar, muslimanski istoričar ja nazivaju da je, bio, da je bio pokvarana osoba, da je bio habith. E, šta on radio, naredio svojim, svojim vojci, svojim, eh, onim, onim koji ga štitili, da, da uzmu veliki križ i da ga odnesu na najveću džamiju u Halebu i da stavi na džamiju križ. Krst. Samo je bio da da udovolji križar koji su došli i grad. Kao nije problem, dogovorit se. I to uradi. Međutim, kad je to uradio, onda to izlazal kod obični ljudi. A, time htio, naravno, da izlazi jel, ljubav i prijateljstvo prema njima. Da on nema neprjateljski ne namere prema njima, da se može sa njima dogovoriti itd. A onda je, naravno, proizvalo veliku reakciju kod ljudi običnih kod, mus, kod masa, i onda su obavijesli učene ljude. Od Uleme, od Fakija, Al Qadija. I ljudi su naravno podigli. I zašto na ovu šta je ovo? Pa, se tu situaciju, znači, to je nenormalno. I to u muslimanskom svijetu, znači, nešto... da pamijet ne može skontati. I onda su dignu ljudi, a onda ih povede jedan od učenjaka, Ebul Fadl ibn Hašab, povede kao neki vid, on, ono, ono, onaj, onaj koliko nas, ono, on je ove demonstracije što su imali. Pa nije bila i to namira. Digli se ljudi, ovaj, ovaj še im reku, iti, skinite to bolan. No, I neki je čuvali su, normal bila je straža, tukaj je čuvala mešina, su so, došli ljudi, pobacali, uzeli, skinuli taj križ. I naravno, lju, ljuti, razlučeni, šta će? E, i, znači, veliko reakcije za sad, naravno, među masama sad je to bilo, pita šta, šta da se radi? Ako je takav i namjesnik i tako se ponaša, nevrhatna stvar. A onda ovaj učenjak, Ebu Fadl ibn Hašab, ha ha on uh, skontar da je najbolji u stvari crta da uradi, da odi, on je sad već drugi koji ide od, od Šehova Dulemi, da odi u Bagdad, Halif, pa imamo Halif, ajmo Halif, odi imam u Bagdad, uputi se Bagdad. I sa sobom, sobom pove neku grupu ljudi i kad je odšao tam i uh, uspio da dođe do, dođi do, do do halife, pred halifu, kada je došao do njeg. Prije, prije naša došao do halifu, prvo je održao nekakav govor uh, ljudima koji je istrao u džami, gdje se ljudi okupili, pa je govorio, o ljudi. Znači, kad su klanjali namaz, zigovi su rekao ljudi, o, ja, eju, he, nas, ma, fa, idet u salatiku. Kaka, fa, idet u vašim namazom. namaz. Kaže, o salibion, i u deni sunu, meši de a, kaže, a kršćani, kaže, došli i skrnave skrnavljuju, kaže, meši Eina je kak gdje vaša ljubomara mjerska. Gdje ste vi? Ovamo bijaju, ovamo koljuva. Kaže eina miru'l mu'min ve ihwanukum. Kaže gdje je emir mu'min naš gdje je halifa. Gdje, gdje, gdje su naša braća? Gdje i ihwanukum uktelun. vaša braća se ubijaju tamo. Oni sa umatvalu jus bauna. A kažu zmaju se rube žene i djeca. Jeste ste vi? šta, šta je kad? Još održao, još uh, govorio o stanju tamo i naravno podigao je hamalskog ljudi reakciju. Jošavno ljudi nisu mnogi nisu ni znali. Pasa, sa tu prije bilo interneta kao danas onog saž i odma, znaš. Znači nisu znali ljudi, mag vijesti dolaze onako, je l? Kako ho što da nese i tako. Znači nisi nisu mnoge stvari se nisu toliko znale. Uglavnom on je sa tim svojim govorom i razgovorom sa ostalnim učenjacima, sa šejhovima, sa hatibima i tako dalje, razgovarali su, nešto nevjerojatno, o džihadu. Nema rešenja, osim da se džihad povede. se pozove na džihad. Ali u muslimanskom smo muslima država mora neko pozvat mora neko organizovan džihad. I govorili su o tome. I naravno, onda su počeli počeli su ljudi u samom Bagdadu, učeni ljudi i učenjaci i, i na hutbama i na predavanju da se govori O tom problemu. Došli križari, došli krištaši, u radnom smašku su radili i postovali ljudi, da se vrate vjeru i da se prihvate lijeka. Zato u stvar, a lijek se zna, pokretani džihada. A onda, pošto malo prije govorili da halifa u stvaru nimao pravu vlastni moć, šta vam nešto mora dovoljiti, on uh, zamoli ili pozove namjesnika pravog stvarnog vladara, koji je bio u Iranu nastanjen, tada ne u Mosul nego u Iranu, pozove njega da dođe, da razgovaraju o toj temi. Ko je bio stvario ovaj vođa, odnosno onaj emir seldžukske dinastije, njega njega zovnu da sa njim razgovara o toj temi, odnosno rekao mu daj traži rešenje, ljudi, ljudi se bune i ovdje, a hidratno čekodvaci tako dalje. Uglavnom ovaj njemu obeća namjesnik seldžukski obeća da će da će se uraditi nešto po tom pitanju. I znači se znači se uradilo. Međutim, ovaj desilo je se znači, nevjerovatne čudnije stvari, to jako smiješnije stvari. Jako smiješnije stvari. Desilo se da je, da je halifa i ovaj namjesnik, osobu koju su zadužili da ode, da organizuje vojsku u Mosulu i da organizuju pokrinu džihad. Ta osoba koja je otišla, ona je otišla i O kružla se bila vojska sasamo. Okružla Mosul, okružla ovaj i zauzela Mosul i tu se utvrdlo i ni dalje ništa ne radio. Nišao dalje. Opet neke jači untašnje, borbe ratovi državice i ovaj željan nekakav egoizam taj taj vladarski u, u malim državicama i na tome zadovoljno, na tome je stalo. Dok nije dok nisu ljudi jel, Dok nisu ljudi, sad detaljen ulazim, da ja to spriče, priče, kako se to dešavalo. Uglavnom, u svemu tome pojavljuje se, isplevao na površinu, jedan od namisnika, Seljučki, koji svar stvari ponovno vraća Mosul u svoje ruke. Od tog, tog izdajneka koji u stvari treba pokrenuti, pokrenuti vojsku džihad, izvaja se tu osoba po imenu Mevdud, I on preuzima Mosul i od njega kreće u stvari priča, to je osoba koja, za koju se veže pokretanje pravog istijenskog džihada, odnosno preporoda i borbe proti križara. Znači osoba koju zaista treba zapamtiti i spominjati našoj djeci i nazivati našu djeci po tim jednom. Znači to je osoba koja je obilježila početak otpora i borbe proti križara. Mevdud. Vrlo to znate što znači naravsko Mevdud. Odrijeći bud ljubav. Mevdud, voljeni, onaj koji je voljen. On je onaj koji je, je organizovao vojsku, pokrenuo i naredio da se pripremi organizo da pokrenu džihad proti križara. Riječ džihad, pač se počne riječ, spominje riječ džihad. Prije toga bilo ono otpor, ova državica, ovaj grad, onaj grad. A sad je džihad. Znači, kada kad se pozove o džihad, znači ima dru, drugu, uh, drugu težinu od onog, od nekakvog otpora ili borbe za ovu državcu, za onog ladara, uh, u ti mali gradova i državica, kako su bile. Znači, prva osoba koja koja pokreće na džihadi i pokreće vojska a pazite, Mosul baš i nije bio toliko blizu. Oni uopće nije bio blizu tamovi mjesta. I ni, možete reći ono, mogu, moglo se tu reći, jel ima ovi bliži gradu, ima Damask, ima Halimis, oni moraju tamo bliži. Ko je bliži, i nekon to uradi, jel što moram ja odavde. Jel. Međutim, ovdje je reč znači, zaista jedno posebno vladaru koji kako go opisuju učeničaci a učeničska dopisu nekog vladara da je bio da je bio dobar da bio bogobojazan da je vratio uspostavio vladavinu po šerijatu vratio stvari na svoje mjesto sa strane šerijata islama a tako opisuju ovog ovog namjesnika Mevduda i ne samo to da je on ima ti osobine poen tu da on prvi U ovakvim, u ovakvim situacijama, da neko bude prvi da nešto pokrene, nije to mala stvar. Oni koji će doći poslije njega, iako su odigrali veliku ulogu i veliki značaj, spomenut ćemo to inša Uh, opet znači padaju u sjenu ono koji je, koji se, koji prvi se organizuo i bi imao tu cilj, imao, imao taj cilj, tu namjeru, imao je taj, cilj i namjeru da se, po, da se organizuje muslimanska država, da se povedu ratovi i poveo ratove i e, izvojevao nekoliko pobjeda protiv križara. I to je bilo, znači, tad se već počeli, znači, uzdrmani su temelji e, križarskih država u slavskom svijetu. Znači, imao je nekoliko pobjeda, jedna je na, bila najznačajnija. U, o tim, o, u tim nekim lokalnim ratovima, da neka od ovih državica, križarski, pokrine vojsko i hoće osvojiti ovo mjesto. Hoće svoj ono mjesto, on krene sa svojom vojskoj i zaustavi, pobjedi. Pa i zaustavi na jednom, na drugom. A, preko pet pobjeda imao. Bitki, pravi. Što križarama došlo, stalo znao, oh, znači ima nešto je se kod njih digo. Probleme. Pokrenuta je riječ džihada. A, borba u ime Allaha Đilšanu. Svetog rata, kako oni kažu. <clears throat> znači osoba centralna osoba koja je vezana za preporod za pokretani džihada otpor protiv križara to je osoba po imenu Mevdud koji je naravno bio sredovičkog porijekla znači, odnosno oni su porijeklom bili Turci on prvi znači pokreće borbu protiv, protiv križa, protiv kršana u ima laži što da će osloboditi ta mjesta zato što su muslimanska znači, bez, bez nekih drugi primijesa kao što su bilo kod drugih a onda što se dešava dešava se da u tom periodu uh, još znači dok je ovdje došao ovaj učenjak kada je došao u, u, u Bagdad U celo vrijeme bio je halebo okruženje od križara. To se već govor. I onda me ovud kad je kad je uspostavio vlast u Mosulu nakon one izdaje, uh, uspostavio vlast i pokrenuo digo vojsku, pokrenuo i otišao do Haleba. Otišao sa vojskom do Haleba da oslobodi Haleb od, od, od, od, od obruča koji su koji su činili, uh, križari. I kada je došao Mevdud, kada je došao, kad su vidjeli križar ili koja vojska dolazi i da je dolazi pomoć, znači vidio se da oni imaju šta tu tražiti, bilo je neki male okrišaj, glavnom napustili su i pobjegljici. Apsult su mjesto ostavili, znači, tu opsadu. A onda ovaj namjesnik koji je naredio da se krst postavi na džamiju, iskoristi to vrijeme, naredio se pohvataju svi utjecajni ljudi koji su u gradu. Od učenih, dopoznati ljudi koji god su imali veze sa pozivanjem na to da se pozove halifa i da se pozove vojska slučka da pomogne njima. Naredi među njima i ovog učenjaka, on su bio uspio vratiti Hašaba i njeg je zatvorio. Kogod je pozivao na borbu, na otvor, na džihad, naredi je zatvori. Šta je, je bio cilj sa time? Cilj je bio sa time da u stvari spriječi te ljude da oni ne otvore Vrata ili ne izrazio dobrodošljicu kome? Mevdudu. Mevdudu došao otiru u uđu. Nije ih on otiru. Križar su napustili i Ove Ovej da spriječi da oni ne bi, od, da ne bi uspostali saradnju sa Mevdudom, da ga ne upusti u grad, očekaj kao, kao pomagača. I tako je desilo. Mevdudi došao, on se zatvorel, njima kapije, oni došao spasti, on njima zatvori kapije, ne ima uđu. Mahanja imaju sa, sa zidova i vratili se nazad. A onda, a onda nakon toga, pazi se, znači, ovo su istine te tvar, ovako se dešavali, još crnije gore je bilo stvari. Nevratna stvar, znači, tako da, da meni se da je kod nas nešto dešava u naše vrijeme, da je to najcrnije što može biti. A onda nakon toga, iz Bejton Magdusa, odnosno iz, e, kako zavoli, carstvo, kako su oni zvali Jerusalemsko, e, pokričuje vojsku Beldvin, kralj njihov, da zauzme Dimešk, Damask. A namislik u tom gradu bio po imenu Takdakin, takom bilo je, znači Celđuk bio. On pozove, naravno, i on nije mogao da se odbrani, u Damasku ni mogao, račun da se ne može da se odbrani, i pozove Mevduda. Pozove njega da dođe, da, da mu pomogne, da ovdje su bili opet napravili opsel okog grada. I došao Mevduda opet sa vojskom iz Mosula, došao sa vojskom i bila je tu jedna već, to, ovaj, smatra se jedna od najvećih bitaka koje je vodio koji je vodio Mevdud protiv križara, koji je dobio. I ta zbicak zove Maraketu San Nebr, tog mjesta gdje je to bilo San Nebr, koja je zove mjesto toga. E, a prije toga je Mevdud znači, dobio, e, već je preko pet puta porazio križara na, na drugim mjestima, gdje god su izlazili, pokušavali nešto, gdje se sustreli, porazio je. I normalno bilo njima jasno s kimi imali posla, znači da je, da je došao čovjek s, koji, s kojim neće biti lahko. I desala se ta bitka, uh, po tim imenom, kako sam spomenuo, sam nabr, i muslimani pobjedi tu, pobjedi Maudutu. Uh, ta bitka je teško pala križarima. On smatralo ove druge bitke prije toga da su to, ovako malo, bit, uh, da su to jelo ovaj, ono, da, danas pobjedimo vi, sutra vi, tako dalje, znači, uh, ali ova bitka je teško pala jer je učestila velik broj vojnika, jer je, jer je vodio kralj uh, iz Jerusalema, do da je mjere da je opisao njihov križarski ovaj, uh, historičar, koji inače opisivo njihove događaje, Viljam uh, Tiriski, on je opisao, kaže, od, od te bitke, kaže, kaže, uh, nebesa su nam okrenula leđa. Misli da Bog im okrenu leđa. Jer su da žili, znači, taj poraz im je značio, znači, uh, jedan veliki šaret u stvari da je da krenuo nizbrdo. I tako su tretirali, znači da je taj poraz stvari se tretira kao neka prekratnica. stvari ćemo da se će, će poslije poslij desiti druge bitke koje će biti značajnije, bitnije za oslobađanje od križara. Ali, on, ali oni protivačuju ovu bitku, znači ona bitna ta bitka. Znači to je prva veća, značajnija bitka gdje su muslimani dobili porazili križare. U svom njihovoj znači, snazi i jeko s kojim su onda došli sa vojskom. I šta se dešava ovaj put znači bitka se desila van grada Damaska a onda je namisnik Damaska Tak uh, Takin on je drugačije sponašao nego ovaj namisnik Ridvan koji je bio u Halebu pa je pozvao, otvorio vrata i, i nakon bitki i, uh, primio Mevduda i primio ga na najljepši način tako opisuju a onda imamo dva različite tumačenja šta se u stvari desilo nakon toga E, boravio nekoliko vremena ovaj, Mevdud u, u Damasku e, naravno bilo razgovora o zajedničkoj suradnji, odbrani, ratovanju i tako dalje dešava se da su, su odšli na džumu zajedno odšli su na džumu namaz i Mevdud i Tak Takin namisnik Damaska nakon džume i namaza izašli su poslije namaza i kad su hodali išli ona, onaj, onim, onaj vanjski dio mešćida otkriveni kad su hodali Iza stuba izletio uh, asasin ili uh, hašašin, batinija, atentator ubice. ubicev. Izletio je sa nožem, sa bodežem i izboga četiri puta. Mevduda. Mevduda je zbog. Cilj mi bio Mevdud. A ni dvojica se šli jedan pred drugim. I uh, njihova taktika inače, ovaj, batinija, hašašina, je, asasina je bila tada, ona ta riječ, znači ona je arapska riječ hašašin, pa su malo ovaj, križari kad se je na zapad od Marka Pola i križari kad se je prenijeli na zapad navi devijaciju, pa se zove asasin ta riječ je kao tretvira kao latinska riječ asasin koje znači u stvari ubicajel, atentator na poznate značajne ličnosti. I tak se izraz dan dan koristi tam na zapad, u stvari ta arapska i vraća se na u batinijsku skupinu, Smailij Uh, koji su bilo stvari jel, profesionalci ubice. Spomin ćemo njih poslije, oni, oni su igrali, odgrali veliku negativnu ulogu u ovim svim događajima ovdje. Znači ima ovdje zanimljive stvari se dešlo u tim krstaškim ratovima. Počeo od Templara koji se provlačio do dan danas i Masona, počeo je za ove Asasine koja se ta uh, riječ ta skupina, ta ideja toliko poznala da danas na Zapadu, da se oni spirišu s tim, jel, s tim ubicama i tentatorima, i u knjigama, i u štivima, i svugdje se spominju. Uh, Šta se dešava kad je on njega zvao četiri puta, a on postio taj dan. Petak bio, postio. Koji je postimo petkom, el' pa post, tako? Da ne unosimo šube. Uglavnom postio taj dan i kad je video da neće preživiti, on su htio da mu dadnu da poide po popije. Kad je video da neće preživjeti, je rekao je njemu da bolje da preseli, el' a posti. I preselio je. A onda se tu razvila priča a to je desilo se 1111. znači pada kuc 1195. Pardon, 1095. a ovo se desilo 1111. znači pardon 1099. pada kuc a ovo 1113. Znači nakon koliko godina se ovo desilo? 14 godina. Znači već se tada, znači 14 godina nakon pada kuca se desila u stvari ta velika pobjeda koja će označila prekretnicu u ovim događajima o strani uh, Mevduda. Uh, pojavila se sad tu priča. Uh, ima li vezi uh, taftahin namjesnih Damaska sa ubijstvom Mevduda? Sumljivo je tu, kaže. Jedna verzija priča i pogotovo zapadnjaci, kaže on je bio svakako ljumuran, sumnju u njega. Veli došlo je, pomogu im ja u stvari hoće da uzme moj ovaj grad, Damask, pa Veli da ga se riješim, da riješim to sa njim, najbolje šta, iznajmi to je tamo, jel, iz Orlovskog gnjeza, iz Almauta, uh, asasine, oni su bili te uce, ubice ko se naručuju kad treba ko koga da smakne i kao naručio on njega, ovaj došao, što je baš njega ubično nije ubojcu ubio, što nije ubio, što on je ubio Tartlaqina namjestnika Damarska, što baš mevdu uda. Naravno jasna, jasna stvar što mevdu uda, znači što on zadao najveć udarac krstašima, a ne muslimanima. I uglavnom razvoja se, što pročina taja priča u stvari da je iza toga stoji namjesnik ovaj Tartlaqin. Dok imamo učenjake neke, islamske učenjake, pogotovo je Ibnu Dževzi i Ibn Bufeli Dževzi, koji je tu stvar. Každa, to nije tačno, to je nemoguće. Jer je tak dakin toliko volio Mevduda, toliko ga poštovao i volio i njega i njegovo djelovanje i pomagao mi, i surađivao sa njim i e, iskazivao znako e, što se to desilo. E, Iskazao tim gestovima koji, koji se kaže ne mogu jel karći za da je to je munafikluk da je to laganje, vid žalosti i ono što ukazuje da mu je zaista bilo teško i žao što se tako desilo. Uglavnom znači imamo drugu skupinu, znači unutar čak muslimanski autora, pisaca istoca koji kaže da to nije tačno da, to, da se to nije moglo desiti. Jer ono što se relacije koje izbjegli dvojice bila kaže ukazuje na to da je nemoguće da je da je mogu od sebi tako da dozvoli da uradi tako je takvu izdaju. Uglavnom da završimo ovde priču po pitanju Mevduda. Nači ličnost koja ja sa Mehdudom i sa njegovim pokretanjem džihada, pokreta odpora do, dolazimo da učenioci spominju i navode u knjigama znači velike krupne rezultate akcija izvoćenih toga, rezultate toga. Šta je prvo to da su muslimani s kontauls varda mogu i pobijediti. Nači mogu muslimani i dobit bitke. Pogotovo va velika bitnija. Prije toga takođe Mehdudi nekoliko bitaka porazio, ali ovo je bila jako bitna da u stvari da se mogu križari poraziti, nisu on toliko jaki. Ne, ne mogu činiti poraziti. To je jedna stvar. Druga stvar ukazuje to da us, muslimani moraju unutar sebe buntar svojih mjesa država da sredi neke stvar. Da naprave nekakav preporod, da uredi stvar unutrašnji. Ne može svaka držaoca živjeti za sebe, ratovati za sebe, surađivati sa križarima, tako su radili. Jedna surađi uh, sa križarma na ustorp druge muslimanske, drugog muslimanskog grade, tako dalje. Znači, te stvari se mora promijeniti. Bez toga nemoguće je napraviti neku... Znači, što se zakljuje iz ovog što se desilo sa, sa Mevdudom. Uh, a onda se, naravno, zakljuje i to kaže da, u stvari, nisu pravi neprijet muslimani, tu bili samo križari. Tu uspravi pravi neprijeti, u bili, imali smo i ove... Uh, ta se raširila, znači, u to doba se raširili i batinije. I to u u uzeli su velikog maha da se proširimo slivanski krajem. Naći ismailijska sekta i batinijska. Iz Egipta gdje su uspostavili svoje selafa fatimidski proširilo se i u šamo i u Iran. U stvari ismailijska sekta ova od Hasana Sabaha, barra Hashashini ona je znači od njen centar je bio u stvari na sjeveru Irana blizu Kazvina znači tu su, tu im bio centar, a onda su ovamo imali su, uh, karakteristika ti uh, asasina bilo tome da su oni, oni su imali samo određene, uh, određene utvrde, zamke koje su imali na vrhovima planina velikih, gdje ne može doći i lako vojska, i tu su živjeli, a odrađivali su, oni nisu nikad frontralno ratovani, i odrađivali su svoj posu kad doće, a posao bio samo to da ubijaju, dobijaju znači utjecajni ljude od namjesnika od halifa od uh, učenjaka od bilo koga koji im smeta nikad nisu ratu frontal vojničku borbu uh, a bilo su toliko toliko su zadali strah i trepet u tim krajima ne sam muslimanma nego čak i križarima uh, čak i fatimidima u Egiptu jer sa njima nizdo sa njima također se razišli i ratovali protiv njih Stil ratovanja, on je bio tako ga ovaj, u kaže asimetrički, kako je to asimetrički stil ratovanja? Kad dođe vojsko, okružuje njihov zamak, oni izađu ne, ne borije se ono, teško zamak uzivio, to je uvr brda. Neko što uradi, imaju već odraženo, prije pripremljeno ljude, ubačene ljude, to je im bilo njihov stil, način ratovanja, asasina nisu on bili u nekom velikom broju imali su dosta ti zamakova i uh, imaju već čovjeka koji ubačen iz tog mjesta iz tog državi iz toj vojske gdje dolaži neki čovjek već ubačen njihov u redove i to ne obične redove nego ubačen do njih do namjesnika negdje uz glavom budi i sam da signal kad treba ubije namjesnika ubije namjesnika uh, većeg ili manjeg ubije učenjaka ubije ono i to stil ubijanja bio ono sa kako danas kažemo sa potisom mafije ono jel stana se bode ide bodes i da se izbode nožem i onaj što ubica što ubije on se sam prepusti da njega postavi ubica sa zadovoljstvom miran hladan I zato se nazvao tamo smjesno ja hašasine kao da ništa normalno ha, haš se vraća na haši znate šta je druga znači da su se drogirali djel se drogirao nisu drogirao je razvjedna čitava priča ja samo to je držao po usom predavanje ovaj uzencu Kurtobi asasinima od toj, toj sekti. toj zanimljiv, sekte zanimljivo da za njega događa i priča dovoljna ta stvar znači, koliko oni nisu bili normalni dovoljno je to da je Hassan Saba, koji je formirao, koji je formirao tu, tu sektu Ismailicu, da je on, kad, bi, kad hoće da demonstrira silu pred nekim ko dođe i sa njima dogovara, a obično su sve druge države raznorazne, muslima s nemuslima, a sa njima, sa njima imali interes koji denas riješi ove druge strane, odradi ovog, odradi ono. Znači, ta linija dogovora bila. I normalno da to to odradili, moraju izdat sve formacije. I kad su dolazili njemu, sa njim dogovarali, njegova demonstracija bila sile da dovede. To, pre, to mnije Ibn, Đevzi, Ibn Đevzi, kaže njegova demonstracija je da dovedeta dovede svoje te uh, ovaj vojnike, vojsku, asasine. I stane je sa njima na vr brda, svakakos on bil na brdima, u zamkovima. I dovede njih, kaže, nekoliko. I kaže, da vidiš moj vojsko, kakva je moj skoč, kaže. Kaže, jednom, hajde skočitel, kaže. Skočitel je ponirlo s tijem. I on, čim urekim, skoču, on odmah skočit. I normalno razbije se do lubije, mrtav. Kaže, oš jednu, oš jednu, hajde ti kaj skoči, i sljedeći opi skoči. Nekoliko nisi skoči do. Normalno to, ovi kad vidi, znači, malo opisa oni nisi normalni, znači, znač, koja je to, zamislite koja je to poslušnost? Ako čaj, skožeš svoju mojniku, skoči sa stinu, on skoči u vijese, razvalce do. Znači, to... A pozadno je toga u stvari da oni vjeruju. U imamet imam je veza znači hakida se zasnimala skraćeno njih hakida zasnimala da da postoji između Boga i njih obični ljudi kojima je Allah dao iskrate svjetlosti ovaj posti imam imam je taj koji koji ima kontakt sa Bogom sa Allahom i on ima stvari veri, i on može doći vjer šta hoće može da poništi širijat, da derdogira šerijat koji je došo sa sa sa islamom a na on se on se da su, da su od islama od muslimana odnosno da su od fatimida usled bin kaudali Uh, Imame ta centralna ličnost moraš vjerovatno i mama, a a ima taj koji može sve sve propustu krinton pačke i okrenućno pački. Šehadet Hasana sa Baha bio šehadet. Ona še šerijet što god nas la ilahe illa Muhammed Resulullah kod, kod nje je bio šta je kod nje bio šehadet. Prepoznatljivost stvar među njima je bilo šta. Ništa nije istina, sve je dozvoljeno. To je njihov šehadet. Znači prva prva ništa nije istina, sve je dozvoljeno. Možeš da mi skada to akida onda. Onda znači, i iblis i bin pozavidio. Znači ništa nije istina, sve je dozvoljeno. I to, to je njihovo šehadet, tako su zvali, to je šehadet, to je njihovo la ilah ilala, na njihov način batinijski, batinijski znači skriveno, znači oni imaju skriveno tumačenje Islama. Naravno, nema sumnja kod toga su da su učenjavacnih protekvirila, da su onike Afri, od toga nema sumnje, ne govorimo, znači kako se neko može zamotati u, u, u, u odore vjeri i radit ovaj stvar koji radi. <clears throat> Uglavnom, znači, mevdudi je ubijen na njihovim rukama. Ali da su zaone oni bili njega, nego su oni ubili jedan jedan, znači to je to je serijalno ubistava bio u to doba nad na uh, muslimanskim, mislim sunitskim namjesnicima, učenjacima i tako dalje. Ja imam zabilježeno, pokušao sam sabrat koliko to ima. Čak jedan učinjaka napisao, napisao, ovaj sakupio sva imena ljudi koji su ispovijedili i napravio neki rezime toga šta je bilo, šta je ta zajednička uh, oko ti ljudi koji su bili pobijani. Da završimo sa mevođom. Uh, Znači, koji su, koji su, koji su, znači, znači, znači, znači, prije smo ga već spomnjali puta, to je da, iako je postao halifa, halifa nije mogao pomoći muslimani. Znači, danas se deset muslimani u, u, u, u periodima islama, a, Uh, mus, uh, muslimanski država, da hilifa nema stvarnu vlast, da on stvari bude pokrolin neko drugovi, da ne može pomoći muslimanima, tako da, da onaj sa, sam, sa, sam hilafet, koji puno znači islamu muslimanima, znači može biti u stanju da muslimani ima koristi od toga. Uh, a onda, bitna stvar su ovdje izvojala to, da da muslimanskom svijetu je potreban, potrebna osoba, uh, potrebna osoba koja, uh, koja razumije, poznaje šerijat, koja praktikuje vjeru i koja je znači ratnik i koja će pokrenuti džihad. I to se dešavalo znači od Mevduda e, nastupa znači e, nacupa serijal tih e, muđahida, namjesnika boraca koji će pokrenuti džihad i rat, ono što mi uglavnom znamo kršćanskim ratovima to je Salahudin Ajubi, tako. To je naše obilježje kršćanskih ratova Salahudin Ajubi, on je došao, oslobodio krst, tako dalje. Među tim Salahudina Ajubija e, su rodili ovi rodili. Preneseno značenje Mevdud, Imaduddin Zenki i Nuruddin Zenki. Oni su oni koji su omogućili da dođe se lahudin ljubi i ima na tanjiru ono što je uradio. Znači, ovaj trud koji su uradili, trojica prije njega, znači uradili su ovi ljudi koji ću mi ispomenuti o njihovim, njihovim dijelima kojima, koji su radili. <clears throat> znači, nakon Mevduda, Nakon duda dolazi Imadu Din Zenki, koji, koji je u stvari, i tako se zove ta uh, Zenkijska država, koja je on uspostavio, ta koja se borila proti krestaša, uh, ali on ne dolazi odmah nakon njega. Znači, prošlo je, prošlo je nekoliko godina, skoro 10 godina, kada je on došao na vlas, a on je bio u stvari njegov, njegov vojni komandir u neko, nekoj grupi vojnika. I cijelo vrijeme, znači, bio pod, pod kontrolom, pod odgojem Mevduda. Znači, Imadu Din Zenki odgojao ga Mevdud i odgojio ga na ljubav prema džihadu. I na praktikovanju vjerije, i na disciplini, na ozbiljnost i tako dalje. I doći na priča o tome o Imadu Din Zenki i ono što je uradio. I razlog onog, šta, mi govorimo o prvom kristanaškom ratu, kada dolazi Imadu Din Zenki, on kada je došao, on načini jednu krupnu stvar, a to je da je oslobodio Edesu grad ovo kraljevsko je bilo koje je najbliže Mosulu oslobodio e, oslobađanje ede se uzrokuje da, da da papa pokreni drugi križarski kržar, rat krstaški rat da pokreni onda kreće ponovo i to, i to jača bolja vojska kreće i to vode dva kralja Oni je vodio vojsku i tada nastupa sljedeći kristovarski rat, a o tome ćemo govoriti, detalje kristovarski rata sljedeći put. Ja samo možem da završim ovdje sa ovom što sam temeo počeo oko vezan za asasina. Malo predstavno sam rekao, znači ta sekta Ismailijska, samo ću nabrojati koga se oni sve pobili i ubili. Na način atentata njihova specializacija je bila znači da ubijaju poznate velike ličnosti utjecajni ciljano smišljeno i to je to je njihov stil ratovanje bio i bili su strah i trepjet u ono vrijeme koji su skoro 200 godina su bili strah i trepjet u, u, u, u istočnom svijetu tamo kod muslimana do te mjeri znači toliko su bili strah i trepjet da su, da se i na zapadu kad se deši neko neko slično obiteljstvo kažu to je od asasina to je najvjetniji od njih jel jer, jer prenesena je ta ta i znači dan, danas se tiraju da nije bilo Da nije bilo, znači, grupi, da nije bilo bratstva iz ovoga da ili bratstva koje je bio više e, e, ekstremičniji i e, više terorizma u radiju i više strašni i više opasan kao što, je, kao što je bila ova grupa asasina. E, ostalo se znači, veliki trak čak na zapad. Doktimjeri da da kad su pohvaćeni asasinki su ukinuti, e, nekoliko njih bilo zarobljeno, odvedeni, odvedeni u Italiju, pa su on tam formirao neku grupicu malu. U tu grupicu pišu autori, pišu da su u tu grupicu ulazili ne, ne manje više nego Leonardo Da Vinci i Nikola Machiavelli. Poznam Nikola Machiavelli kao otac politički nauka, koji je napisao knjigu Ladalac, i on je bio kao u toj grupi. Leonardo više poznat je kao kao pisac, kao autor, kao umjetnik. E, I oni su uletli to njima bilo zanimljivo, to njima se baš bila, jel participačna grupa i ideja glavnom koga su oni pobili na broć samo imena ovdje prva skupina kojeg su bili to su ministri ministri u srednjovskog državi pošto su ministri u stvari imali pravu last i kad kad ubiju neko godinje znači već obezglavi znači ono ono ko vodi pa ti ministar koji su obili, ubili se jednog najvećeg ministara u srednjovskog državi koji je a to je Nizamul Mulk on je poznat po tome što je osnova one škole Nizamije Uh, koja sa prošireno veliko znanje, uh, uh, jedinom narodom, vi podgovorit o tome što je sa, sa, sa ovim školama Nizamom, Luka proširena i Ešarijska. Od tada se širi Ešarijska akida u Islamskom umetu, na istoku. A rekli da u Andilu su sa njima proširena, sa Muhammedom Tumrtom u Andilu su proširena uh, Ešarijska akida. Prije toga nije bila Ešarijska akida ni maturidinska, ali maturidinska delozi tek poslije sa Turcima. Uh, znači ovaj Nizamu Mulk on kao vezir kao najveći uzir najveći reformator i najvećeg hajro radio sredočku državu on je bio uh, ubijen uh, o strani uh, asasina. I to znači da klačna specifika načina znači oni to znači da uvijek su obični i to znači da klačna specifika način znači oni to znači da uvijek su obični stil njihove bio znači, da se uvuča osoba njihova ili uđe u red uh, derviša, sufija kada su bili oni raspostanjeni ili bude neki sluga ili bude neki uh, ovaj bude bavi se nekim zanatom i uđe među obične ljude i radi godno 2 tri mjeseca. Ljudi ga prihvati, poznaju ga po poznaju. A to ostvare assassini. I on kad zatreba dobije signal, treba odraditi posao, već određeno koga, treba kako, treba da odradi. Odjedan put taj neki sluga, taj neki bliski kojega nemože računat nikako, on odradi posao. Odradi posao i ubije tu osobu koga treba ubiti, obično namestika na ministra. Do te mjere, do te mjere znači to je dešavalo da su da su napravili neke priče. Napraviš tu priču kako ostvari ovaj na koji način što on toko toko toko su mu strah i trepete. Da nema da Salahudin i doćan Dušan Salahudin i Ubia kako on bio kada je on htio da kad imao sporta kad je imao sa asasinom uh, pod Rudina uh, Zenkija koji kad je preselio njegov sin ima 12 godina pa bio nasljednik pa Suden ali Ubi došao i spore bio sanji, pa je bio sa njim pa ga okružio Halep a onda nekoliko noći uzastop dešava da su ga asasinci ljetali. I tu do te mjere da on ona on imao mo znači velku straž, ogromnu straž. Jeska jednom jednom malo malo palo da ga ne ubiju, pa on ima ogromnu straž kao sebe. I da on ujutro se probudi, pored sebe nađe nož zabijen, a na nožu bila cedulja zapisano, samo da zna da smo te mogli ubiti. I ide odavde. I tako, znači on kada vidi zlo ljudi povđali, prvo zna, tolko ima straža kod njega, njegovih najpoverljiviji ljudi. A onda ustani, što znači da se taj asesin uuku se među najpoverljivije ljudi. u tome problem. Tako da niko nisu mogli vjerovati. Za što su te najbliski i najpovrljiviji, u stvari može biti jedan od njih. To je bilo problem. Znači, to je bio problem kod, kod vladara i namjesnika. A da ne kažemo ovi drugi, koji nisu mogli obezvijeti sebe nekako straći. Znači, od koga su ubili? Uz, ubili su Izabu Moluka, ubili su Abu Tahira, Sumerija. Pa onda su ubili, sve od, od, od vezira, od ministara sredovičkog država. Uh, Senđera, također, i Fahrun Malika, to su ta uh, tri, četiri, uh, četiri velika vezira koje su oni ubili. njihov ruka, znači, kada kad ih zasmeta, kada je, pogotovo, znači, ako se bori protiv njih, ili dobiju na oružbu nekog drugog, da treba njega smakiti. A onda od, uh, od namjesnika, ovo su bili, znači, ministri, od namjesnika i Edmira ubili su Đenahu Deule, uh, koji je bio, stvar, namjesnik u, u uh, Himsu. Onda su ubili, naravno, od namjesnih, uzbili da spominjem ovo, zato u ovom kontestu ga je spominjio. A, a, a, a, također ubili su Aksankara, koji je bio namjesnik u, u Mosulu. A, od halifa koga su ubili? Ubili su halifu Mustršida. Ubili su njegovu Sida, koji njega naslijedio kao halifa, Rašida. Znači, dvojica halifa su ubili. Ovam, spominjuju su znači, tri, tri poznata velika namjesnika u sličku državu su ubili. A drugi, naravno, su neki. Onda od, od čenjaka, od ulemije koga su ubili? Ubili su Ebul kasima, Ibnu imama Harameyna, ubili su Belkija učenjaka, ubili su Ebu Mohasina, Ebu Mohasina Rojvana, poznaš što ima svoju zbirku hadisa, ubili su Qadija Ebu Lala, Al ubili su Hatbija, znači nebranem dugo čitao ime, ubili su, ubil su Ebu Saada Herevija, Ebu Saada Herevi koji je prvi otišao kod kalife i tražio pomoć i njega su ubili. A onda je došao učenjak Mohamed Hamid Nasir, koji je sakupio imena ubijenih. Oni kaže od prilike nekih 50 znači, utjecajni, veliki ljudi su oni ubili. Znači, pas, ovo nije jednostavna stvar. Nije jednostavna stvar znači, o, o ljude na ovim položama, ovim mjestima i o različitim državama koji su zaštićeni, da se dođe do njih da su ubijeni. Fahruden razi, kada je, kad je jednom, jednom prilikom pisao protiv njih, upozorio na njih i njihovu akidu, došlo me samo od njih i da prestane pričati o njima sve što sečenkovi meni je pričao pa ga njegov učenik pita kaže šta više nam ne spomineš uli pa ti nije hašaži kaže njihova, njihova snaga je mož toliko jasna, kaže da mi ja potriliše pričao njima znači očekivo bilo mi jasno da će znači ako bilo nastaje bilo koji ide da priča da će biti ubijani i to se dešavalo ako dovoljno na ova imena što spovjedu učenaka koji su on da ubili učenaka koji su pozivali na džihad ili su učestvali znači u borbi proti križari, i tako dalje zanima ovdje sva da su križari naročivali ubistva i namjesnika i golemi Tako da ova učena kojesakupio njihove on one kao napravi neki rezime toga, šta je, šta je zajedničko za sve ove atentate koje su vršila asasine. Zajedničko natoka, znači zajedničko to znači da, ovaj, da su oni vršili, da su obnašali neke bitne bitne funkcije sa strane učenjaka kao znanje ili sa strane onog ko je bio ministar ili namjesnik, što je znači bitne funkcije u državi koje spokretali pokretali znači ideju džihada i borbe protiv križana onda dalje kaže uh, uh zajednička stvar to bilo da svima se može na čudovini zajednička stvara, to je kaže da su oni bili u službi borbi protiv križara i da je eto križarima usvar križarom goda da budu svi ubijeni kod sunija ovde govorimo kod sunija uh i za zajednička stvar to kaže da većina ovih su ubijeni od sunija kaže da da se dešavala ubistva nakon ili džume namaza ili ili nekog javnog mjesta gdje na budu na javnom mjestu puno ljudi neki sastanak i nakon to sastanak da se da gubi znači smišljeno filja znači, ne, ne ono da ga ganja tamo nekim, nekim tminama ako nekako da, da mu stavi do znanja da ga može uptkati kad hoće i uh, se kaže ili nakon džume namaza ili neki veliki sastanaka, ili nakon što su bilo na nekom sastanku gdje su zdavali fefe svaka se grupa učenjaka ili na sličnim mjestima, ili skaže, nakon obavljenog posta i tako dalje. Znači, u takvim situacijama zajednička stvar se tako ubija. Uglavnom, ovo je za Gor Marlifajde. Uh, molim vam naoš, Ano, da vam poleća, da vam znanje, fiku, vjeri i da nas, nas osvijesti što više i da uzmo i bret iz ovog svega sva..